Hits FM Alla tiders hits Fredagsfrallan med Jan Holborn God morgon Önskar Hits FM, hits FM. Oh, God morgon 25 april En riktigt frostnupen natt har vi bakom oss Men det verkar bli en kanon dag och en kanonhäl. Välkomna till Fredagsfrallan Vi börjar som vanligt med död. Fredagsförhålland. Ja, ah, docent Gordini ah, Vilken kanonlåt. Så man kan knappast börja en fredag på, på bättre sätt. Ja, det skulle möjligtvis vara att man också själv föll ut i någon form av sång. Och det ska vi faktiskt prata lite om idag med, med dagens gäst. En gammal inventarie nästan här i fredagsförhålland. Välkommen Olle Nilsson. Vad kul att se dig. Låter det någonting där borta hos dig? Jag vet inte. Jag pratar hela tiden. Jag tror inte det hörs någonting där. Så nu, förlåt. Fel spark så. Ja, nu hörs jag. Ja, nu hörs du den ja. så du bara skränger. Välkommen Olle Nilsson, säger jag en ja, gång till. Ja, tack så mycket Jan. Jag har väldigt bra ångelage. Ja, Eh, Olle Nilsson eh, dirigent i eh, sångarbröderna i Bokholm. Ja, i men. Så man hjälp mig nu då? Eh Boksholm. Bokholm. Mm. Mm. Nej, Buxholm. Buxholm. Buxholm. Buxholm. Buxholm. Ja, det där. Ja, är med lite, bott... med lite tjockt hjälp. Jag är bara bott där sedan 88 så att ja. jag tar jo, lite tid. Du jobbar på det. Ja, det låter så där. Mm. du och förra årets kulturstipendiat i i ja, ja, faktiskt. Grattis, ja, ja, en gång till ja. Ja, kul. Ja. ja, det var kul Det var, ja. det var riktigt kul Att få ja, bekräftelse vet jag. Det är kanske ett ja, tungt jag. ord men, ja. men att få lite uppskattning för ja. det, man gör. Ja, det var jättebra Riktigt, riktigt kul ja. mm. Det gick till en kulturpersonlighet det året Det kan man inte säga i år Karl-Johan Orén, grattis måste vi säga till karl -Johan också ja, det, är jo, det är fantastiskt det han gör ja det, är, det är, och det är, det är lite kul det där, att det, att det går till så pass olika saker ja, eller hur? Ja, men den här kulturen är ju bred ja. trots allt ska vi konstatera att han Carl Johan som är journalist på Östakorrespondenten korrespondenten eller på Göran fick det för uh, han han gör ju de här vad heter frågesporten i bokslarna ja. har totalt den har inbringat en kvarts miljon hittills under 22 år eller 23 år eller var det för någonting Det var fantastiskt Som då dessutom har skänkts till Ja, till, ja det var Lutterhjärpen från början Ja, tror jag. just det, sen, ja. Sen, sen när han varit orienterad um, mm. Och intresserad där Så tror jag att en del har gått även till, till Boxens OKs verksamhet Men du, med tanke på att han är orienterad Så börjar jag bli lite orolig för jag vet inte, Har du läst morgon-tidningen? Äh, inte läs, idag, inte förut ja. ja, jag har gjort det Och då är skrevan att Torpen är en halvö jag vet uh -huh. inte, är det så? Ja, Sist jag jo. åkte, då åkte man en liten kanal där innan man åker över en bro. Ja, där. Det, det får vi nog forska i. Ja, har du ja, rätt i? Ja, det går ju att åka landvägen, men ja, frågan är om det är en halv trots Ja, jag, jag tror inte det är en halvö. Alltså. Alltså ja, ta... I så fall är ju Öland en halv. <laughs> <går> ja, det är, är, är roligt bil, med biläggning. Ja, det är det ja. faktiskt. Ja. Nej, jag vet inte. Vi får se om det är och, da, och Danmark <går> Och Danmark. Ja, just det. <går> inte. Men nu ska vi inte prata vare sig Torpön eller, eller Kaliwanoren. Eh, vilket i och för sig hade varit fruktansvärt trevligt. Ja. Eh, utan vi ska prata körsång. Ja. Har du du, ja. Sånga bröderna. Är ni på gång, eller? <går> ja, det är väl som vanligt. Eh, vi har grejer på gång. Det måste man ha. Annars så lägger man så snart i träda. Men du, visst är det, visst är det lite högtidstund nu här, eller högsäsong för manskörer? Ja, det, det är det ju. Och för våran del då i, i Boxholm så var det ju, eh, ja det är nog det mest extrema jag har varit med under mina år mm. eh, i Boxholm vad det gäller att komprimera ett program. Berätta. Eh, men vi får ju skylla oss själva lite. Jo, det är ju så att i, i nästa vecka så är det ju valborgsmässa och det är ju den stora högtiden när det gäller manskörer. Ja, det är så. så. är det ju. Och inte nog med det då, utan då har, vi, då har vi lyckats att helgen efter, alltså den andra tredje, så ska vi ha någonting som vi kallar för slager-inbox. Mm -hmm. Och det är ju någon slags uppföljning på det vi har gjort förutom åren. Då har vi ju kört Rockin' Box och Rockin' Box Swedish Edition. Ja, just det. Eh, och det här är då ett, en, en precis samma upplägg men med svenska slagelåtar. Jaha, ja, ja. Det är, är fränt. Jajamän. Ja. Och du vet, det finns några stycken när man börjar riva i det. Ja. ja. Så problemet har ju egentligen varit att välja ut vilka man ska ha för, Av den anledningen att det finns så in i bänken mycket Så att man skulle kunna hålla på en hel dag Men det tror jag inte är någon är intresserad av att Nej. sitta Ja det är klart, alltså, vad har det varit? Nästan 60 år sånt där, va? Så det finns nästan Ja, ja, och, ja. Och, och det finns som sagt både ros och rosoris kan man säga Ja, det, det. kvaliteten har varit ojämnd Ja, lite ojämn kan man säga, lite <laughs> låghalt men har ni fått ihop några eller? Ja, absolut. Ja. Jag, tycker vi, jag tycker att vi har fått ihop ett, ett riktigt bra program. Ah, som, som, är, som är ifrån olika genrer. Det är från olika eh, sekler heter det väl? Ja, ja tidsepoker. Ja, ja, så att oavsett om man är 11 år eller om man är 70-11 heter det inte vad, men 79 ja. så, så kan man nog hitta sin egen låt som man tycker den det var bäst ja. Men du, under repetitionsarbetet jag har ju varit med, jag ska ju inte sticka under stolen jag har varit med under repetitionsarbetet alltså, visst är det så att man ja, den där är ju riktigt bra Ja, fa faktiskt är det så eh, Det är många låtar som man som man har gått bort Ja. helt enkelt och, och, och tyckte kanske då att det var väl ingen väg men sen när man plockar upp dem och sen, sen är det ju så att det, det går ju liksom att göra vi har ju kallat det vi, vi, vi har ju gått ut med och sagt att vi, vi kommer att framföra slagelåtar som ni aldrig har hört om förr ja, just det. och, och det, det kan man väl direkt säga att hänger man på en manskör och sen ett kompband så blir det ju inte som det har varit för eh, det kan det ju inte bli ja, just det. men dessutom så, så har man ju möjlighet att, att eh, lägga sin egen prägel på dem. Och du, det, är ingen, det är ingen sån här bläckblåskompan utan nej, det är den värsta, värsta grabbsen. Ja, det är ju inte värsta, det är inte värsta vad heter det symfoniorkestern är det inte. Men det är det är elpiano, keyboard trummor, elbas och elgitarr. Aha. Så att det är fullt kompan Aha. kan man säga. Friant. Och du, äh, sjunger alla låtar? Sjunger du sol på alla låtar då? Nej. Eller? Nej. Det gör det inte. Nej. Vilken dum fråga. Det är inte, det är inte säkert Nej. jag sjunger alla låtar för jag kan inte alla texter än. Nej, det är många. Det är mycket texter. Ja, så in i bänken. Ja, och inte mm. mycket logik. Nej, ja, men det är väl Nej. rätt kul. Alltså, vill man se solister ska, så, så är det ett perfekt tillfälle. Ja, det är ju också ett, ett, har ju blivit nästan ett av våra signum att, att vi, har, vi har så många som framförallt vill sjunga. Det är, inte så, det är inte så självklart att ställa sig upp inför 300 personer och bara sjunga ensam. Nej. Men eh, eh, jag tror att det är 23 olika solister. Ja, ah, hör, hör. Det är mm. inte klokt alltså. Nej, det är. det. det är. Och, och, och, och um, två av dem är ju alltså killar som har börjat i, i år i kören. Ja, ah, just det. Och aldrig sjungit. Jag ska inte säga. För en av dem han var faktiskt med eh, några år för 15 år sedan innan han... Ah, han började skiftjobba ah, och fick, fick småbarn och sådär så, så han har och du upp ett hallå med... vilken pipa han ja, har ja och, och, och, och, och som sagt var båda de här två som, som då aldrig och, och, knappt har trott ska kunna sjunga suveränt bra alltså Nej. så det är kul och, och du idag är det Marcus som har namns då? Ja. finns det några Marcus solister ja det finns till och med två eller hur det är ju ja. inte klokt Nej. Va? Tänk tänkte i Bibeln fanns det bara en Markus men i sångabröderna finns det två. Ja, ha, jo, ja, vi har ju alltid legat i framkant. <laughs> men du, just det här med körsång då eh, man har man ju lite så där att just mans körsång, det är lite mossigt och det är lite sådär, jag brukar skämta med att säga att det är en rödlistad art sådär, ha, men... Ha. men eh, Jo, men så är det ju. Så är ju många uppfattning på många ställen att det är mossigt och det är mossigt. Eh, om, om man inte gör någonting. Eh, det, det är så med, med, med allting egentligen. Det, en krukväxt till exempel, den mm. vissnar ju om den inte får någon vård. Nej, det är och och får få någon Om den inte har plast <laughs> ja, ja, fast jag, jag känner faktiskt De som har lyckats att döda plastbror också Vi nämner inga namn eh, och, men det är ett vad, trädgårdsverktyg nu. vi lägger ner det med trädgård. Ja, men hur var det här nu? Är det på utöende? Ja, det är det ju på många håll. Den är rödlistad. Den är ju lika rödlistad som ekoxen eller något annat sån här. För att det försvinner ju en en gång i månaden ska vi tippa på nästan. Jag menar, bara... När jag började sjunga manskör för vad kan det vara nu då, 30, nej det är inte 35 men över 30 år sedan i alla fall. Då fanns det ju, i, i bara Östergötland så tror jag det fanns nio manskörer. Okej. Okay. Ja, som, var, som var då anslutna i, i dåvarande Östgötasångarförbund heter det. Okay. Så det var ju ett förbund enbart för manskörer. Uh -huh. eh, och idag så mig veteligt eh, och, Även om vi då räknar in Linköpings studentsångare Som då är kanske Inte någon direkt eh, Manskör i den Nu ringer de med ja, hemligt, jag, det, tror ja. jag ska stänga av det här ja. Eller svara kanske inte så. Var det någon jobb eller? Nej. Ja det var det säkert så stänger jag av <skratt> ja. eh, Och, eh, och i, idag så finns det ju mig veteligt eh, Två stycken kvar för, Om vi tar bort eh, studentsångarna Ja Ja, det är klart. det är det... Men ja. du, eh, vet du vad vi gör? Vi, för vi, vår sång. Ja, ja, men hur är det i boxen då? Är ja, det är det du uppe på. Det är det du har på. för Det går åt andra hållet. Eller? Ja, och det är ju tack vare att vi har vågat liksom att kliva utanför boxen som man säger. Att, att hitta nya saker. Det, det, man kan jämföra det egentligen med slagen. Uh, om, om man lyssnar på de här slagelåtarna som var på 50-60-talet om, om, om Ingvar Wixell fortfarande hade stått och sjungit alla bidrag till exempel, då är det nog inte så många som har tittat på det här men, men jag menar, saker och ting förändras ju uh. och förnyas och uh, för att tilltala en, en annan publik uh. Uh, ja, men det är ju så, vi, vi är ju förändliga allting är förändligt och då måste man hänga med den utvecklingen, annars, annars så dör det ju alltså. så, är det. så är det Du... Uh... Linköpings studentsångare. Alltså den ja. gamla likören. Ja. Men hur heter Linköpings... Linköpings studentsångare. Heter studentsångare. Med. Mm. De sjunger också in våran. Ja. Eh, och de gör det nu eh, sista gången tillsammans med... Direktor... Direktor Musicis. Mm, Hans Lundgren. Ja. Som, som går i pension. Vilket är helt oförklarligt. Jag, det har jag sagt. Ja, jag jag förstår inte. Ja, är det unga är unga så. Men... Eh, ska vi inte som en tribute både till dem och till ha så kan vi väl lyssna när de sjunger längtan till landet ja kan det vara något härligt. Halland med Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, ni lyssnar på fredagsfallan och vi är lite före som vanligt. Vi har redan sjungit in våren. Eh, ah, de är duktigare. Ja, de är bra. De är ja. nästan lika bra som vi. Ja, det är de faktiskt. Ja. Om de tränar lite så, så, mm. så, så ja. ger de 40 år till. Jajamän. De är ju så unga. Ja, där precis, så att, eh, precis. Sångarbröderna är däremot från 1908. 8, ja. Ja, Vad blir det? Det blir 106 1400, ja 108 ja vi ska inte, äh, 8, nej, 8, jag 8 106, ja du har ja, rätt 106 ja. år, ja du har rätt mm. du, du är ju snickare så att ja. någon, någon koll på måtten har du ja det. lite taggarna sats ja just det då. du, äh, vad är det för kladd i matteboken du, eh äh, ja. Valborg ja. Äh, nej, jag har slagit box ja, vad sa du, precis. andra ja. tredje om man, andra tredje maj. Om man vill mm. gå och lyssna på det då, hur gör man då ja då går man till Folkets hus Aha, i okay. Boksholm, om man, har, om man har köpt biljett. Vad menar du? För det, jo, men det är faktiskt så att det är. Sen 14 dagar är det helt slutsålt. Vi gör tre föreställningar. Eh, och alla tre är slutsålda sedan 14 dagar tillbaka. Så ja. det är helt otroligt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Det är inte klokt. Så att. Man eh, eh, bygga större konservärligt. Lycka, lycka åt er som har, som har biljett och. Ja. Eh, för er som inte har biljett så måste man till nästa gång det händer någonting så måste man hänga med på låset. Ja, just det. Men man kan köpa dvd sen. <laughs> ja, det kan man ja, inte. Ja. Men du, eh, okej. Okay. då och så säger man, jäklar, jag hade jättegärna velat lyssna på Sångarna. Så Men bröderna. Mm. Men Valborg då? Ja. Där, där finns det inte en möjlighet där då? Absolut, absolut. flera. Jaha, berätta. Ja, berätta. Om om, om, åtminstone tre tillfällen. Och om man tycker att man kvalar in så kan man ju börja på, på bjursdalshemmet eh, i, i Bokson. För det börjar vi klockan 18. Ja, äldreboendet. Och, och äldreboendet, ja. och ja. Sjunger, sjunger från från äldre. Men det är en rusk lokal det. Ja, den är inte kul. Men, ja. eh, men eh, jag tror buskapet går fram ändå. ja. ja. De hör ju lite dåligt en del Ja, de gör det, ja, men det, men det Så det är, är nog bra ja. Ja, tack. Nej, men det, det, det är kul faktiskt ja. det, det ser Man man ser, man ser hur, hur de skiner upp ja. När man sjunger, sjunger Vet du, jag tycker det är lite speciellt att sjunga där För att på, på väggen där är ju en målning ifrån Meandern ja, ja, i Ekeby där uppe. Ja, vi, vi, så att ja, det, det känns som att sjunga hemma. Ja, absolut. Ja. Och, och vet du, jag var där i många år innan jag liksom såg att det är ju mina marker de har målat av. Jag såg inte det. <laughs> ja, ja, precis <laughs> ja. Ja, det, är, ja, det är häftigt. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, Okej, okay. men, men om man känner så gammal är det inte om man inte säger så. Nej, just det. Nej, då, kan man, då kan man ta sig till parken i Buxholm. Ja, just det. Okay. det så tio över åtta så drar det igång där med... Ja, det drar igång redan ja. halv sex tror jag med ja, okay, ja. ponnyrining och grejer Men ja. tio sjunger sångerbröderna. De inbåren. tänder bra samt precis då va? De tänder precis då ja. och ja, det är vi som tänder det med våran blödande ja. ja, så sång. Precis. Så är det. Ja, just det. Ja. Ja. Det brukar vara hissligt kallt där. Det? Ja, det, det, har varit, det har ju varit, det har varit både och. Och i år, i år så lutar det åt att det kan bli skapligt. Ja, så ja. För jag har varit med om, om att stå i, i bara kortärmar och jag har stått i långkalsonger och vinterjacka i 20 cm Aha, snö. Så att ja. det kan vara lite vad som. Ja. Mm. 10 över 8, okej. Okay. Men, äh, men det är lite tidigt då käkar vi. ja okej. Okay. Ja, då får man bege sig ut till Ekeby. Den fantastiska bygden norr om ja, är vackert här. Ja, fint. ja. är fint. Hjältarnas och... bygg på något sätt. Ja, ja, lite så är det nog. Och där utanför på en kulle, ut... strax bortom kyrkan, där har vi sista framtiden ett, klockan nio. Ja, just det. Vi har Anderssons rishög. Ja, som man samlar som likt skaterna gör hela <laughs> ja. året. Ja. Det är, i år verkar det bli en riktigt stor ja, bråsa. Ja. Får hoppas att det inte blåser för mycket. Det. Nu, nu, är det ju, nu är det väl 200 meter till kyrkan så det måste blåsa och den är av sten ja, så det ja, måste blåsa ja. bra nog. Fast det tornet är av mm. det Ja, det är klart. Men det är, klart. är inte så snyggt heller. Nej, det behöver renoveras. Eller så. hur? Va? Ja. ja. ja. Uff, nu tänkte du förut. Men du, vad heter, för där är det rätt roligt för där, där, där, blir det, där brukar vi gå lite fram och tillbaka Beroende på värmen ifrån Ja, vi, vi startar då För då, då är man rätt frusen som sagt vad då fram på nio på kvällen Då, då har det börjat och kallnat på ja. lite Och då, då står man väldigt Det är liksom samma där, de tänder när vi, när vi kommer ja. dit Och så, så tänder de bransan Och då står vi väldigt nära och då är det jätteskönt Och sen efter två sånger så skriker de i bakgrill Gå framåt <laughs> Och, och min, min kära far som, som, var, som var dirigent före mig han har ju fortfarande i sin, i sin vita sångarmussa så har han ett stort brännhål alltså i. För det kommer glöd och, och så börjar brinna i mössan på något år. Men det är många år sedan nu. Så det, det, är, det är lite spännande dessutom. Och oerhört stämningsfullt ja det, det. Ja, det det det, ja det är det är faktiskt Så ska man, ska, man gå, ska man gå och titta på, på någon brasa och lyssna på bra sång då ska man åka till Ekeby, det är min uppfattning Och du, vet du Olle i år finns det faktiskt en extra anledning till varför man ska åka ut till Ekeby och, och, och, och lyssna på sången och titta på brasan ja. för det för man ska faktiskt också passa på och njuta av ett fantastiskt vårtal du Jaha, alltså du menar, jag trodde de skulle bjuda på kaffe <här> Nej, <något. här> det tror jag inte du Vet du vem som är årets vår vårtalare? Ja, det vet jag ju faktiskt Ja, berätta Ja, det, det är jag Grattis, ja. ja. ja. ja. Hur grattis, Hur går talskrivandet? Ja sådär eh, Jag eh, är ju sån att Jag gör allting i sista minuten Och det har jag tänkt göra den här gången också Nej har inte tänkt men det blir så ja, Men jag ja. grundar faktiskt lite i natt på det Ja, ja. ja gjorde ja, jag ja. Så och, den kreativa och, processen är igång med andra och, ord Och, och, och jag, kom ju, jag, jag vet ju en annan som har hållit ute eller mm. jag vet många i och för sig ja, Men jag, ja. vet, jag vet en, han heter Jan Holmbom ja, det, det är väl 25 ensam. år sedan snart Ja, tror jag. det var ja. ja, han och Det jag kommer ihåg av det Det, det, det är att du pratar om dammsugarpåsar mm. Så det tänkte jag, jag, jag, jag hoppar över det. Jag tar <laughs> något annat ja, det, det är ju redan gjort Ja, jag, ja, jag menar det, det, det men ja, man ska inte efterhålla ja. någon annan så. Ja, ja, Det var en upplevelse mm. det, var, det, var, det, var, det var fantastiskt roligt Men du, eh, vi ska prata lite mer om körsång för det händer spännande saker här i Tranås också. Ja. Men vi tar, vi tar lite musik här. Ja. Fredagsknallan. Ja, KSMB. Jag vill bara dansa. Vem vill inte dansa? Det är ju sån här... Är inte sån här let's dance och sån grejer nu också? Men vi, här, god morgon, morsan. Är du vaken? God morgon. Jag är vaken, ja, ja då. Ja. Det, det verkar bli en strålande dag idag igen. Ja. är inte klokt det här. Och jag hade satt på värme på bilen. Vet du, och det, blev, det hände ingenting. Aha. Men så var det ju så här att den där... Jag har inte haft fåren sedan man fick flytta fram klockan. Jaha, jaha. Så jag kom på det att ja. det var en timme för sent. Ja, ja, vintertid. vintertid ja, ja, hur är det nu då? Hur är det efter gårdagens eh, trevliga arrangemang på Nygatan 9? Ja, säg inte 8 för det. Nej, är det nej, nej, nej. Nej, ja, hörde du, visst var, det, visst var det fantastiskt. Det var ju Anders mm. Hylén som visade den här bortglömda filmen Bruksminnen från Boksholm. Ja. Ja, det var häftigt var det. Jag tyckte att det var väldigt intressant och då förstår du vad de skulle tycka de som är från Boxholm. Ja just. Oh, ja, och ja. liksom känner till de, de eh, figurerna som talade och ja. visade upp sig. Jag tyckte det var jättebra. Och gott skaffe och gott bröd var det framför ja, allt ja, med kakan som ja. han hade bakat. Jacobsson, eh. ja. Och ja, Han är jäkel på baka faktiskt Ja. Och det var ju så att sångarbröderna eh, Olle är här förresten Olle Ja, hej Olle hej på dig, Hur är det? Jo då, det är bara Prima Liv Ja, det är bra ja, det ja. Jag såg att du skulle hålla vårtalet Ja, du kommer väl Ja, nu är det ju så där att man får slita sig här Medan olika evenemang Men jag tror att jag prioriterar dig Ja, jag tänkte väl det Jag tänkte väl Jag, jag tänkte, jag tänkte jag säga då? För det, det finns väl bara ett evenemang ja. Det var det värsta. Ja. <skratt> jo, nej, men det var ju Sånga bröderna som, som tillsammans med Anders och Len bjöd in och bjöd på hela aktiviteten. Ja. Både kaffe ja. och dopp ja. Och då var det bröderna som hade bakat. Eller Vänner nära bröderna. Bröderna hade bakat bröd. Det var kul. <skratt> <skratt> ja, ja. Så, och så var det kaffe. Och så var det. Eh, vi säga det, en, en film, ja, det var faktiskt flera filmer. Det började med en, en massa sådana här journalfilmer, stumfilmer innan. Och sen, ja. sen var det en film som hade legat i ett säkerhetsskåp eh, i många, många år som gjordes i slutet på 80-talet, tror jag. 88. 88 ja Om jag, Och så speglade boksången väldigt tidigt alltså tidigt 1900-tal ja. 10-tal 20-tal och 30-tal. Ja, det var superintressant var det verkligen. Ja, det var verkligen. hur kom, har du en aning om hur Ursfoj Holmets kom kom med det där? Ja, ah, men jag så, tror att, äh, Var det genom Bengt Nilsson, kanske? Ja, det var det, ja, sen var ju Uffe väldigt engagerad i, i lokalradion på den tiden. Jaha, så, så att, ja, ja. Han var väl på Radio Östergötland, eller vad det är. var det mm, okay. mm. Så, så, att, äh, så, så ja, han ställde roliga frågor. Han fick ju roliga svar på en del frågor ja. också. Ja, och, och Harry Ringman där. Han såg ut att vara en riktig spedring. <laughs> ja, ja. Ah, sköna. Men det, men det jag alltid har funderat över, Olle, och det kan väl du... Det är det här... Att i stort sett alla i Boksrom har smeknamn. Ja. Eller det, hur? Alltså, ja, och och, och när, när man säger folks riktiga namn. Då vet knappt folk vilka det är. trots nej. att de kanske har jobbat ihop i hundra år. I, i, i en del fall så är det ju så. Jonne till exempel. Ja. Vet du vet vad han heter? Ja, ingen. Han nej. Andersson vet jag. Ja, det, och det är det. Och, och jag vet. Men jag kommer faktiskt inte ihåg det nu. Nej ja, du ser. Nej du Ja. Nej. ja. Nej, men alltså det, du... så, så är det. Ja. ja. Mm. Men det är ju ofta så att, att när man frågar då vad heter det, och jag är ju väldigt sådär nyfiken på vad folk heter, för jag pratade med väldigt många, men jag vet ju inte vad de heter. Och då kan man få höra det där då, något eh, gårdsnamn är ju väldigt vanligt. Ja, just det. Eh, men nej, det är svårt. Förnamn kan, kan ibland komma, men efternamnet det, det finns inte med. Jag har inte så många andra ställen att jämföra med Men det känns som att det är men, ja, Hur många år har du bott här? Sen 88 Ja det var några år Det är på 26 året ja, är det så? Och du är fortfarande stockholmare ja, ja det, är, det, är, det, är, det är Det är häftigt ja. Det är, förr var jag en rik i stockholman Men nu är jag bara stockholman ja. <laughs> En chanserad Man har ju alltså avslöjat <laughs> Ja precis är ja, ja. Men Olle du har inget, du har inget sådär ja. Nej, Utan, ju, jag, nej. Ja, Du heter ju inte Olle Du är inte döpt Olle Nej så det, det skulle men... vara det då ja. i så fall Ja, nej, jag ja men du heter väl Olle Götevik Jo, ja. det där, det där och det, det, det har du rätt i. För det är också specifikt. Framförallt, framförallt ut på landsbygden så är det ju så. Olle ja. Götevi, Lasse ja. Gärdebo, ja, Per det. i ja. Ja, då, då, då, säger man, då säger man gårdsnamnet ja. efter. Mm. Och då vet alla vem det är. Ja. Det är Fast det, tycker, det, är ändå, det är ändå inte ett, ett smeknamn. Utan nej, det, nej. det är mer liksom... Det är lika, det, det är, ungefär... men det är en förklaring vilken ålder det är. Ja, men alltså jag tycker att man nog kan säga det som ett smeknamn. för att det, det blir ju det. Fast då jag är ute och efter. Det är ju de här Kossa och Karl. Ja, eller. ja, ja, ja. Det är så... Skabb, även är ju, ja, Det tycker jag bra. Det, <laughs> <laughs> det skulle man inte vilja ha. Det. <laughs> <här> <här> <här> <här> ja, men Han är lite tunnårig man säger så. Ja, ja det. Ja. Ja. Ja. Ja. Har du no <här> när du växte upp morsan, hade du något... Hade du något smeknamn där? Ja, jag hade ju ett smeknamn när jag gick i skolan. I, framförallt i folkskolan. Då kallar de ju mig för Janne. För Janne? Jaha. Ja. Jaha. Så det är därför jag är döpt till. Nej, det är inte det. Nej. Därför att det var det enda namn på tre bokstäver som. För Ulf hade ju bestämt att du fick bara ha tre ja, bokstäver. Just, ja, det står ju Men i alla fall så. Ja, jag men det heter ju men jag. Men, jag fråga men, alltså. varför min lillebror heter Jens. Ja. Men hur många bokstäver blir det, morsan? Ja, men han heter Ola också. Jaha, okej. Okay. Hör, Hör du, du... du, ju, kom, du... När du var liten så kallades ju du för Jansson. Ja, jag Kommer du ihåg det när de frågade vad du hette? Ja, egentligen heter jag ju Jan, men de kallar mig för Jansson. Ja. Nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Kommer du verkligen inte ihåg? Vi hade stuga i Blekinge och vi var där och, de var, och där var det, det var tre år och det var så ja. kaxig med Jansson. Ja. Och sen hade ni en hund som hette Jansson. Ja det hade vi. Men anledningen till att, att hunden hette Jansson det var ju för att han, när han kom till oss så var han, ju, han, var, ju inte, han var ju inte socialiserad och, och så var han en golden och var som en pitbull, och så vann du upp till Tyson. <laughs> och var, och så, men, det går ju inte så här, kan ju inte ha en golden som heter Tyson och som dessutom är aggressiv. Och, så, så, att, så då fick ju han heta Jansson istället, så att han lys alltså, hon lyssnar alltså lyssnade på ungefär, det låter ju ungefär likadant. Men du, på, på tal om hund. Hur är det med Lukas? Jo, jag tycker att Lukas gör stora framsteg. Nu på morgonen när vi har varit ute så han trampar på hela foten och ja. han försöker, du vet, att sparka bak när han har bajsat och sådär sparkar sparka sand ja. över och så. Vi, Men jag för, tycker att det har gått väldigt bra. Nu ska vi ju rekapitulera. Han, han, har alltså, han har slitit sönder korsbandet. Ja, i, I vänster bakpen. I vänster ja. Aha, spelar, spelar en boll. Jaha, det låter som en idrottsman. Ja, ja, men han springer. Han springer allt vad han kan. Särskilt hos er det, han får springa lösa. Då springer han allt vad han kan åt ena hållet och så tvärvänder han och så springer han allt vad han kan åt andra hållet och så tvärvänder A. han och så där håller han på. A. Och, och, och men, men du, Marianne, du är tur vänder när han ja. springer, så han inte springer åt samma håll. Ja. <laughs> det, blir, det blir jobbigt för dig. Ja, ja precis. Ja. Du vet att man ska alltid se något positivt i allting. Och det gör ju du, Ulle. Ja, absolut. Men du, var skönt att det går åt rätt håll då. Det, är, ja. det är en ganska lång konvalescens på det där. Att, Nej, det är ju inte det, det egentligen. Det. Nej. Nej. Nej. Nej, men en månad. Men, men jag ska på. Vad är det var varårsmässa-afton? Onsdag. onsdag. Då så, ska jag tillbaka och ta bort styrningen och sådär. där. är det onsdag nu sen. Ja, ja alltså. det där. Ja, där ser man. Men du, morsan, tack för att du kom. Och tack alla andra som kom igår kväll och tittade på filmen. Och, ja. och stort tack till Anders Hylén som tog av sin tid och, och berättade lite. Det var rätt ja. spännande när han berättade innan. Ja, det var ju rolig, så roligt ja. genom att han var med från början också i filmen. Ja, ja precis. Mm, att, ja. Vad heter det? Redigera och... Ja, ja precis. Mm. Du, morsan, ha en riktigt skön dag så hörs vi. Ja, jag önskar ha? detsamma ha? till Olle och dig. men. Ha det bra. Mm. Hej då, ha det mannen. så bra. Hej, hej. hej Frallan med Jan Hormån. God morgon! Önskar HITS FM! Ja, God morgon och välkommen tillbaka till Fredagsfralan, morgontidig radio- morgontid Radio show här på HITS FM 97,8 som är med mig, Jan Hormån. Och gäst idag är Sånga dirigent Olle Nilsson som dessutom inte bara. Bjuder på slag box till tre utsålda hus den 2 och 3 maj. Och sjunger vi Eldarna i Boxholm och Ekeby den 30 april. Utan du har hållit på tillsammans med tre andra körledare här med något väldigt spännande projekt under våren här ja. i Tranås. Jajamän. Kan du berätta lite, det? Eh, jo, det är ju någonting som... som eh... Eh, det heter ju nu, står det stin och får du hjälpa mig nu? Körslaget. körslaget, så är det ju. Du Ser man är ju vaken. Eh, det är ju alltså anställda i Tranos kommun som eh, inbördes kommer att göra upp i det som man är van att se på tv, alltså körslaget. Ja, just det. Eh, så det är eget körslag för Tranos kommuns anställda. Ja, Ja. ja, mycket spännande. Och då, en av de körerna har du hand om då? Ja, jag är ju så kallad coach kan man väl kalla sig mer där. Det låter fint. Det låter, fint. Ja, det låter ja. nästan lika fint ja. som det är ja. ja Nej, men det är kul. Mycket ah. roligt. Mm. Och, och är det här då vana Det vana körsångare som har samlats för att. Nej, Nej, det är det inte är. Det, är ju, det, är ju, det är ju mer än hälften Som aldrig någonsin har sjungit i kö Förut, ja. på. sig. Ja. Och, som, men många som har gått Och, och, och liksom klurat på det där, Att det skulle nog vara kul Att få göra det där någon gång Och ja det är ju makalöst imponerande alltså med den korta tid som vi har haft på oss att man har kunnat få, få, få det och låta så pass bra som det gör mm. för det, det är riktigt bra alltså. Mm, ja, jag har ju nästan och, varit med varenda gång så jag ja, kan... och, och, och, och, och jag, måste ju, jag måste ju ändå säga nu det vet jag, jag kan säga till dig att när du kommer det här förslaget först då att nej, vi tänkte dra ihop uh, lite folk ja. uh, som jobbar i en kommun och så ska vi dela upp det i fyra kör och tävla men det har ju brunnit i huvudet på karln. Det går inte att få ihop. Det går inte att få ihop uh, fyra stycken en gång, fyra kvartetter. Eh, och när vi hade första träffen då Det de var, de, de var ju helt frivilligt Att komma dit ja, just det, Och, och vi, hade ju, vi hade ju tänkt att kommer det 50 personer Det var ja, jättebra ja. Och det kom 230 tror jag första ja, träffen ja. Och nu tror jag det är uppe i 290 ja, 275 eller Ja to, totalt ja. Då, ja. Som då är uppdelade ja. på Fyra ungefär lika stora köer ja. Ja, Helt otroligt Ja, Det var, och jag, vi, när vi, det, det var ju i slutet på januari så, så, så och i stadshuset i ett av rummen där så sa vi: Vi ställer upp 30 stolar för då känns det som att det är mycket. Ja, <laughs> om, det kom, om det kommer lite folk så sådär så. Där. så, så att, ja, det var fantastiskt för det var över 200 i lokalen redan när klockan slog sex. Mm. Så det var, det var häftigt. Ja. Eh, och, och, men det är en utmaning också för du har väldigt mycket kvinnor. Det är ju väldigt många kvinnor som jobbar i Tranås kommun. Så att det är ju naturligt att de är överrepresenterade. Men du, ja. du har i din kör eh, väldigt många kvinnor och tre karar bara. Ja, precis. Eh, och, och när du säger väldigt många så, är det, så har jag väl ungefär 45 damer och tre herrar. Ja, så det är en ganska stor kör. Ja, det är en alltså. rätt ja. så stor kör. Och, och, och det, kan ju, det kan ju då i, i, låta som att det kan väl inte, det kan väl inte fungera? Nej, det där kan väl inte fungera? Nej, och det borde du inte göra. Men Nej, det borde du faktiskt. Ja, det gör du ja, faktiskt. Och nu, har, nu har väl jag haft, haft en turen, om jag säger så då, att, att de tre som jag har är väldigt duktiga. Ja. Det, det är klart. Ja. Det, det är ju bättre att ha tre som är duktiga än att ha femton som inte kan sjunga överhuvudtaget. Du tänker på sångar, bröderna. Ja. <laughs> <laughs> Ett visst svin är det ju alltid. <laughs> ja. Nej, Nej. Nej, jag ska inte säga att man inte kan sjunga. För det, det är väl lite så med att man, får, man hör ju ofta att jag, jag kan inte sjunga. Nej. Men det är inte så. Alla kan sjunga. Ja. Alla kan sjunga men på olika nivå. Men för det här är ju verkligen ett bevis på det. Ja, alltså det här är absolut. ju verkligen ett bevis och framförallt är det ju så att alltså det, det, som är, det som är absolut svårast med att sjunga det är att sjunga hur ska jag uttrycka mig? Att sjunga inte fullt ut att, att sjunga försiktigt. Alltså du menar att sjunga svagt utan att man, att man, är, att man är lite att sjunga rädd. Förstår vad jag menar? Ja, det är ja. oftast då det låter som sämst ja, ja, precis. Så att mycket av det här utav ert jobb har ju också varit Att, att skapa en trygghet i gruppen mm. Som gör att man vågar Ursäkta uttrycket, sjunga ut mm. eh, Och, och jag, har ju, jag har ju varit med på Jag tror jag har varit med på alla dina rep och, ja, ja. och jag hör ju verkligen Hur, hur dina korister har utvecklats ja, alltså, Och, och ja. det är just att De, de vågar gapa Ja. På sätt. Jo men det, det är precis som du säger att Står man och håller tillbaka Och fi, fis sjunger Som man brukar säga Då blir det inget bra Och, och det är som jag, som jag brukar säga Både till till, till, till och till de här att Det är bättre att sjunga ut och sjunga fel För då, ja. då, då hörs det att det är fel Då kan man rätta till det Men står man och, står man och fegar då, då, då blir det liksom ja. då blir det halvmesyr Av alltihop och, och det som är så roligt med det här tycker jag, jag menar, det, det är ju att, alltså att sjunga är ju glädje. Ja. Och vetenskapligt, jag har ju tjatat om det så många gånger, att man, man, en kursångare mår bättre, man är bättre i magen, man är lyckligare och man, ja, man har till och med ett bättre sexliv. Ja, Gustav Montelius ja. påstår det. Men han är ju nästan vetenskapen, ja. personifierad. Men, men det intressanta i det här också, det är ju det här att det, det, engagemanget som händer när folk kommer tillsammans, som till exempel eh, i onsdags så var det ju, du, din kör är onsdagskören, eller ni repar på ja, onsdagar precis, precis. eller jag ska inte säga att ni repar på onsdagar ni, ni har totalt sex stycken reptillfällen från januari till, till slutet på maj, ja. eh, på onsdagar och eh, i onsdags så var det inte en sån där repdag men de är så peppade inför den här inom någon situationstecken tävlingen som sker på personalfesten i slutet på maj. Så de hade ett extra möte på hemlig ort <laughs> Dessutom, i, i, i onsdag så att inte någon av de andra körerna skulle få reda på vad de sysslar med. Där de övade danssteg och pratade utstyrsel, alltså klädsel. Ja, och det, det är liksom ett eget initiativ från, från körmedlemmarna som sagt att där måste vi göra liksom lite extra. Ja. Och, och jag, jag, utan att avslöja för mycket så vet jag att det pågår även i de andra körerna, den typen av, av subversiv verksamhet för att, för att faktiskt ta hem på ja, Så att, mm. ja, Det ska bli jättekul att ja, se resultatet. Ja. Och där är det ju också att det kommer att leva, man kommer kompas till levande musik också. Ja, precis. Så att ja, häftigt. Ja. Själv då, alltså. Hur, Va, växer du som som, eh, som coach och dirigent på, på, på, på ett sånt här uppdrag? Ja, men det är klart att man gör. Man, man, man får ju tillbaka. När man, när, man ser, när man ser att det man gör gör framsteg så är det klart att man växer. Så ja. är det ju. Och, och, och, och i, i mitt fall så är det ju, jag har ju i stort sett, jag aldrig ska säga för någon, lite har man varit in och fuskat men jag är ju manskörsångare i grund och botten ja. både som som sångare och, och framförallt som dirigent. och jag, jag har ju i princip bara lett manskör och mm. nu då helt plötsligt få leda blandad kör med, med den stora majoriteten med damer. Bara en sån sak är ju, är ju både, både spännande och utvecklande. Ja, det måste ju vara ett helt nytt register. Ja, absolut. Det är ett, det är ett nytt register. Det, det, det, det, det kringar helt annorlunda. Aha. Och framförallt så är det ju så att, att eh, eh, informationen Uh, ska, ja, jag ska säga att det tas emot Olika men, men uh, Jag vet inte hur jag ska Nu hamnar du nu, lite Nu hamnar han som målar Ni hör nu Men, men uh, i, i manskör så är det så är det liksom mycket mer rent alltså, men i manskör är mer sådär där så oh, de är mer som en flock. Oh, Okej, okay, nu gör vi ja, så. Ja, just det. Gå, Eller gå och ställ i hörnet hela ja. och då Hoppa nu. lite lämmeltåg på ja. något sätt va. man säger man det i en i en blandad kör så så då ifrågasätts det på ett annat ja, sätt just man säger, det, Ja man säga med uttryckonomilt. Ja. Ja, men du, det, är ju, det, det är ju rätt spännande jag att visst, hantera och det det är ju då. utmanande. Ja, har du kunnat hantera det då? Absolut, ja. tycker jag. <laughs> Än så länge. <laughs> ja. Ja. Ja, jag tycker, och jag skulle vilja ge alla er som tog chansen en jättestor eloge. För att mm. eh, det är... Den, den glädje som ni som ni sprider eh, när vi träffas är fantastisk. Mm. Och, mm. Och, och det man hoppas, toj, toj, toj, på. Det, det, det är ju ett stort frisk Och det man hoppas på det är ju att det blir någon form av fortsättning här i Tranos. Så att det blir en kommunkör. Eller någonting. Ja, och det finns goda förutsättningar. Ja, ja, för det. absolut. Och, och, eller, eller i alla fall att, att de här nu som har gått och lurat på det här i 20 år, att jag kanske skulle börja sjunga att de verkligen, att de verkligen ja. ser att det är möjligt. Ja, eller hur? Ja, ja det, det, det är verkligen fram. Du, äh, vi, vi du bara drar ju ihop sig mot slutet här. Jag tänkte, vi, vi, vi snackar lite slager. Jag tänkte vi skulle spela det absolut senaste i slagersvängen. Okej. Okay. Ja, lyssna. Silent, I can wait here, silent Working up a storm inside my head Nothing, I just stood for nothing So I fell for everything you said Hear the rumble Hear my voice Silent, I can wait here silent Gotta make a change and make some noise Undo myself Do what hurts so bad deras kallan. Ja, ja, Sanna Du, vi pratar om det här med, alltså det här är det, melodier som växer. Det här tycker jag är en sån. Ja, Va? absolut. Första gången så tyckte jag, mm. ja, okej, ja. Okej, fast jag måste nog tillstå att i år så, så var det väldigt tunt. Alltså, ja, ja, på något sätt. Ja, det var sätt, jag, så Ja, men var det, alltså. inte, var det inte det? Alltså, ja. jag vet, man om vi, inte är heller, vi men, för gamla? Nej. Jag ja, tror äh. inte det. Jag vet inte heller. Ja, för gamla är vi i och för sig, jo, men... Oh. men, men äh, men du, Olle Nilsson Dirigent i Sånga bröderna Och en av körcoacherna på Körslaget här nere i Tranås Och vårtalare och Har du bränt alla kulorna eller? från kulturstipendiet. Nej, jag har alla kvar. Har du det? Vad trevligt. Det är en pension att tänka på. Så. <laughs> ja, det är rätt. Du, eh, vi, vi, vi, vi, eh, vi måste avsluta. Ja. Men vi avslutar med flaggan i topp genom att spela mm. pest eller kolera. Det är ju här du mm. kan vinna en hel kasse ära ifrån Sofi Lunds snickeri. Oh. Ja, visst. Mats har plockat <laughs> ihop en sig gott och blandat. Det oh. <laughs> kan man säga. Oh, ja. Ja, eh, morgon eller kväll? Uh, kväll. Ja och då får du ingen poäng det här är en morgontidig i radio Ja visst jag gick på den igen. Men är du alltså det, det, uh, är har ju du valt totalt fel yrke. Ja. Uh. Eller hur? Uh. Som snickare uh. måste du upp hur tidigt som helst. Uh. Ja alltså. uh, hur tidigt som helst men det är men uh, jag är kvällsmänning. Alltså? Absolut. Uh -huh. Jag går sällan och lägger mig för midnatt. <laughs> Om man inte är riga. Uh. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Okej. <Okay>, nästa fråga. <laughs> Ja, det blev ju nästan larvet. Ja, omgång två. Fogsvans eller Logdan? Ja. Okej. ja. Ja då får jag väl sticka ut och säga mm. Lågdans då den här gången Menar, är, du, är du dansant? Ja no, jo jag är dansant men vi ska dansa Det kan du Ja det kan jag lite Men du nu slog med. Skulle man kunna slå ihop dem Alltså mm. logdans till, till Spel på såg. på såg Ja <laughs> det går alldeles utmärkt det bra. Ja där har vunnit ja. inte kyssskåp, går du vidare ja. Ja. <laughs> Okej okay. ja. ja den får du poäng för ja, det är, nu, Känner du du har ena handtaget i kassen ja, faktiskt ajmen. G-klav eller F-klav? Eh, G-klav. Nej. Oh. Nej. Jo. Nej. <laughs> <laughs> Nej du. Ja, det där får vi ta utanför. Eh, sommar eller vinter? Eh, sommar. Ja. Mm. Tänk vinter. Uh, uh. ja. ja. och, och jobba utomhus och snickra ja, på vintern. Ja. Fy bubblan. Tala, Tala inte Ja, Jobba utomhus på sommaren också kan vara varmt ja, men det... du, du, Om du nu svarar rätt på sista frågan Så har du vunnit eh, Kassen okay. Är du beredd? Vi spelar kan... Pestle Cooler här med Olle Nilsson Får man gardera? Ja, ja vi får se Ljusdöl eller mörkdöl? mörkdöl. <skratt> <jag> <skratt> <Ja, där du. skratt> det gör jag ännu. Grattis! Det var en målgivande passning. Ja, det var det. Mm. Du, Olle Nilsson, lycka till med vårtaret, Toy Toy Toy. Och lycka till med revyn i höst också. Det ser vi fram ja, emot. Ja, ja, Häng på ja. låset då, ni ja. som inte fick biljetter till Nej, detta. Precis. Ja, ja. Ja, vi släpper det så småningom. Och som vanligt så avslut, och tack för att du tog av din tid och var med oss i Och Vi avslutar som vanligt med ord för dagen. Och det här är bra, det här är Nalipu. Om en person du talar med inte tycks lyssna, var tålmodig. Det kan helt enkelt vara så att han har lite ludd i ena örat. Sjätte så hörs vi igen. Ha det bra, hej. Fredas med Jan Holm. God morgon, önskar Hits FM. Hits FM.